Краще милуватися птахами, ніж сидіти і мріяти про крила. Хто знає, чого чекає і вміє чекати, до того все приходить вчасно, бо немає більшої влади, ніж твоє серце, цебто влада над собою. Череді моїх днів не перестаю дивуватися ув'язаній змінності подій, їх ланцюговому зв'язку, але треба мати проникливий хист все відслідковувати. Коли хочеш щось збагнути, щось поміняти, пильніше перебирай вервицю свого тривання і збагнеш усе, що тебе оточує. Вийшло з тебе. Поважний Джорджа любив промовляти. Те, що вбиває, те й лікує. У книзі Стендаля, яку мені дав тоді підпилий майор, я вичитав рядки, що запліднили мій затаєний намір. Тюремник менше думає про свої ключі, ніж арештант про свої грати. Це Закріпило мене в думці, що у всьому перст долі, а талан і невдача змінні, не залишаються вічними. І я тій зміні мушу помогти. Тільки за заполярне сонце зависало в блідих ночах, вибухала, мовчазна знак, колимська весна, без шуму дощів і без гомону птаства. Модрини одягали смарагдові сарафани і підступали одна до одної, ховали звірів. Обважніло крехтали п'ятсотлітні тополі. Зеки сушили на курево-молодий березовий лист і заварювали окропом корінь дикої смородини, а я готувався в дорогу. Припас брезентовий плащ, м'які чоботи, ніж, шило, голку, бритву – мішок зі шлеями і геологічний молоток. Ріки не раз мене спасали, я і тут мав надію на ріку. У єдиний вихідний день нас виводили на заготівлю дров. Кожного разу я стягував на собі і приховував у норі під берегом свої припаси. Коли настала зручна нагода, я з сидором за плечима тихо сповз у колючу воду, і тихо вплив у гущавінь другого берега. Зелений прокурор ліс прийняв мене в свої обійми. Погоню за собою чув другого дня. До неї я теж підготувався. Слідів для людського ока лишав, зате муштровані пси свою службу знали, та їх я боявся найменше. Псів збивав з пантелику крутим зіллям. А якщо Котрісі підходив до вирви, в який я заліг, показував йому ощипок бритви між пальцями. Споконвічний зеківський прийом. Розумна тварина гарчала і заткувала. Коли ж навісніла й далі, я вгамовував її одним китком ножа, золов'яним руків'ям, і пригрибав хвоєю. Погоня крутилася, збивалася зі сліду і захлиналася. Мені не хибіли карти. Їх я впечатав собі в голову з тривалих розпитів зеків-старожилів, коли ми. Мені не потрібен був компас та інші дурнички. За звіздами, деревами і льотом птиць я легко вгадував в сторони світу. Вночі ж клав на воду листок із голкою це теж надійно показувало напрямок. Висоту гори відміряла мені волосина, прикладена до кінчика носа. Я йшов майже на порожні. Дуже важливо в дальніх переходах, та ще в тікачеві, не обтяжувати себе зайвим грамом. І руки в ходьбі мають бути вільними. Тоді вони зігріваються, як і ноги, і ти пройдеш значно більше. Ще важніше тримати ритм, вирівнювати роботу серця з напругою ніг. Не можна відпочивати на голій землі, бо вмить висся з тіла тепло. Я ночував на обтягнутих лишайником валунах, підклавши суху траву. Лежав лише на спині.